Розділ двадцять дев'ятий Найперше, що почув тому п'ятницю вранці, була радісна звістка. Сім'я судді Тетчера вчора повернулася до містечка. І Скарб, і індіанець Джо на час, мов би, відійшли у затінок, а чільне місце в хлопцевих думках зайняла Беккі. Він побіг до її будинку. І разом з гуртом шкільних товаришів вони донесхочу награлися і все, і в те. А увінчався той чудовий день ще однією приємною новиною. Бекі упрохало свою матір влаштувати давно обіцяну і довго відстрочувану заміську прогулянку наступного дня. І та зрештою погодилась. Дівчинка аж стрибала з радості, та й том радів не менше. Ще до заходу сонця розіслали запрошення, і юна парость містечка, наперед тішачись тим святом, почала захоплено готуватися до нього. Том був такий збуджений, що довго не міг заснути і лежав, плекаючи надію, ось-ось почути гекове невчання, піти заволодіти скарбом і завтра на прогулянці вразити ним бекію всіх, хто там буде. Та його спіткало розчарування. Тієї ночі гек так і не дав сигналу. Настав ранок, і на десяту годину веселе гомінке товариство зібралося коло будинку судді Тетчера. Можна було й рушати. За тих часів літні люди не мали звичаю вибиратися з молоддю на такі прогулянки і псувати їй розвагу. Вважалося, що дітлахи будуть у безпеці під крильцем двох-трьох вісімнадцятирічних панночок, та стількох же молодиків, десь років за двадцять. Для такої нагоди найняли старенький паровий пором. І невдовзі жвава юрба, навантажена кошиками з їжею, заповнила головну вулицю і посунула до річки. Сід занедужав і мусив пропустити свято. А Мері лишилася вдома доглядати його. На прощання місіс Тетчер сказала Бекі. «Повернетесь ви пізно». Мабуть, краще тобі, Доню, лишитися на ніч у котроїсь із дівчаток, що мешкають недалеко від пристані. То я, мамо, залишуся в С'юзі Гарпер. Дуже добре. Гляди ж мені, поводься там як слід і не завдавай нікому клопоту. Коли вони йшли до пристані, Том сказав Бекі. Слухай, а знаєш, що ми зробимо? Замість іти до Джо Гарпера, піднімемося нагору і заночуємо у вдови Дуглас. «У неї буде морозиво. Там його роблять мало на щодня. Та ще й скільки?» «Вона страшенно зрадіє, що ми прийшли». «Ой, то буде чудово!» Бекі трохи подумала й додала. «Тільки що скаже мама? А звідки вона знатиме?» Дівчинка-подумки зважила цей доказ і нерішуче мовила. «Але ж це недобре!» «Та чого там недобре? Як вона нічого не знатиме, то яка ж шкода!» Її б лише з тобою нічого не сталося, а то се. Та певне, вона б тобі й сама сказала піти туди, тільки якось не подумала, но певно б сказала. Щедра гостинність вдови Дуглас була спокусливо принадною, і невдовзі разом з томовими умовляннями вона взяла гору над сумнівами. Про свої наміри вирішили нікому не казати. Та раптом... Томові спало на думку, що, може, того ж таки вечора гек прийде до нього і дасть сигнал. Ця згадка враз потьмарила його рожеві сподівання. Одначе відмовитись від звабних гостин у вдови Дуглас він не мав сили. Та з якої б то речі відмовлятися, міркував він, адже вчора сигналу не було, то чи так уже докінчив він має бути сьогодні? І зрештою певна зваба приємного вечора переважила непевні сподіванки на скарб. І, як усі хлопці, Том схилився до того, що надило його дужче, і постановив собі більше не згадувати про скриньку з грішми аж до завтра. За три милі нижче від містечка пором повернув до устя лісистої улоговини і причалив до берега. Юрба... Висипала на суходіл, і одразу ж по гаях та крутосхилах, то ближче, то далі, залунали вигуки і сміх. Пішли в діло всі можливі способи добряче впріти і наморитися, і кінець кінцем юні розбишаки посходилися назад до табору, зголодніли, наче вовки, і жадібно накинулись на смачні наїтки. Після того бенкету всі посідали в затінку розложистих дубів відпочити й погомоніти. А трохи згодом хтось гукнув. «Хто йде в печеру?» Зголосилися всі. Дістали привезені з собою свічки і одразу ж на випередки побралися на гору. Вхід до печери був досить високо на схилі і являв собою отвір у формі літери А. Важкі дубові двері стояли відчинені. За ними була невелика холодна як погріб зала, де сама природа звела міцні вапнякові стіни, зарошені, мов холодним потом, краплями вологи. Стоячи серед того похмурого мороку і дивлячись крізь отвір на осяяну сонцем зелену долину, кожен відчував, як його огортає дух романтики таємниці. Та невдовзі Перше враження послабло, і знов почалися пустощі. Тільки но хто засвічував свічку, на нього враз накидалися всі гуртом, зав'язувалася боротьба, і, хоч би як запекло боронився власник свічки, її дуже скоро вибивали в нього з рук або просто гасили. Лунав радісний вибух сміху і тоді вчиняли напад ще на когось. Та все має свій кінець. І зрештою Довга вервечка дітлахів потяглася вниз крутим схилом головної галереї, і низка меретливих вогників тьмяно освітила величні кам'яні стіни майже до самого верху, де вони сходилися з клепінням футів із шістдесят заввишки. За вширшки галерея була не більш як вісімдесять футів. Через кожні кілька кроків обабіч неї розходились усе нові й нові, Ще вущі від галуження. Вся та печера, яку називали Мак-Дуголовою, являла собою неосяжне плетиво вузьких покручених коридорів, що без кінця сходилися, розходилися, перетинались і нікуди не вели. Казали, що можна дні й ночі блукати цим хитросплетінням розколин та проваль і не знайти виходу з печери що можна спускатись усе глибше і глибше і щораз натрапляти на нові лабіринти, яким нема кінця краю. Ніхто не міг сказати, що знає всю печеру. Це було просто неможливо. Більшість молоді знала тільки якусь її частину, і, звичайно, ніхто не потикався за межі того розвіданого терену. Том Сойер знав печеру не краще і не гірше за інших. Десь із три чверті милі головної галереї вони пройшли, як і перша вервечкою, а тоді купки і парочки почали звертати в бічні відгалуження, шастати похмурими вузькими переходами, зненацька наскакуючи на інших у місцях, де ці переходи знову з'єднувались. Навіть не виходячи за межі розвіданої частини печери, там можна було з півгодини не потрапити нікому на очі. Та поступово, купка за купкою, тяглися до виходу з печери і опинялися на дворі захекані, веселі, з ніг до голови закапані свічковим лоєм, перемазані глиною і дуже потішені вдалою прогулянкою. На превеликий подив, усім виявилося, що вони зовсім забули про час і що ось-ось почне сутеніти. Сигнальний дзвін на поромі бамкав уже з півгодини. А втім, він тільки гідно завершував той день романтичних пригод, і всі слухали те бамкання із задоволенням. Коли пором зі своїм неспокійним вантажем виплив на течію, ніхто, крім його капітана, не шкодував за згаяним днем. На той час, як тьмяні ліхтарі порома поминали пристань, гек був уже на чатах. Він не почув на борту ніякого гомону, бо юнацтво принишкло й змовкло, як то завжди буває зі смертельно втомленими людьми. Гек ще подумав був з подивом, що то за судно і чому воно не спинилося біля пристані, але потім викинув його з голови і зосередився на своєму ділі. Ніч випала хмарна й темна, і що далі, то темніша. Настала десята година. І затих до ранку гурки твісків. Один по одному, з михтінням гасли розкидані, де не де вогники, зникли останні поодинокі перехожі. Містечко поринало в сон, залишаючи малого вартового наодинці з тишою і привидами. Настала одинадцята, і згасло світло в заїзді, і тепер усе довкола потонуло в темряві. Гек чекав уже, як йому здавалося, страшенно довго, але нічого не діялось. Його впевненість поступово слабшала. Чи варто чатувати далі? А й справді, чи варто? Може, начхати на все та й податися спати? Аж раптом в ух його вловило якийсь звук, і хлопець ураз нашорошився. Двері, що виходили в завулок, Тихенько причинилися. Гек шаснув за ріг цегляного складу. А в наступну мить повз нього швидко пройшли двоє чоловіків, і один з них начебто щось ніс під пахвою. Що ж би ще, як не оту скриньку? Виходить, вони переносять скарб. Бігти-кликати Тома не випадало. Це було просто безглуздо. Адже ті двоє зникнуть разом із скринькою і потім шукай вітру в полі. Ні, він піде за ними на зерці. Навряд чи вони помітять його в такій пітьмі. Отак собі міркуючи, Гек вийшов за рогу і подався за тими чоловіками, ступаючи босоняшно чутно, мов кіт, і тримаючись на такій віддалі, щоб не втратити їх з очей. Вони пройшли три квартали вулицею, що вела до річки. Потім звернули ліворуч у бічну вуличку і йшли нею, аж поки досягли стежки на Кардівську гору. Далі вони рушили тією стежкою, на півдорозі до вершини, не спиняючись, поминули будинок старого Валліця і побралися ще вище на гору. «Он воно що!» – подумав Гек. «Вони хочуть сховати скриньку в старій каменярні. Але ті двоє не спинилися і там. Вони простували далі до вершини, Невдовзі вузька стежка заглибилась у високі кущі сумаху, і обидва враз зникли з очей. Гек надав ходи, щоб наблизитись до них, адже тепер вони не могли його побачити. Якийсь час він біг під тюбцем, тоді на хвильку став, боячись наскочити на них у темряві. Ще трохи пройшов поволі, а потім і зовсім спинився і прислухався. До ні звуку тільки гупало його власне серце. Та ось, звідкись із-за гори, долинуло совине пугукання. Воно, напевне, віщувало лихо. Але ходи ніде не було чути. Ах ти ж чорт, невже все пропало? Гек уже намірився був стрім голов кинутись далі, коли це просто перед ним хтось кахикнув. Серце в хлопця мало не вискочило з грудей, але він поборов страх і лишився на місці, трусячись так, наче його тіпало з десяток пропасниць заразом, і думаючи тільки про те, щоб не зомліти на місці. Тепер Гек знав, де він. Він стояв за кілька кроків від приступок, що вели до садиби вдови Дуглас. «От і добре», – подумав він, – «хай закупують тут». Знайти буде неважко. Аж ось обізвався й притишений голос. То, говорив індянець Джо. Хай їй чорт, мабуть у неї ще хтось є. Он як уже пізно, а у вікнах і досі світиться. Де я не бачу. Це вже був голос незнайомця із будинку з привидами. Гек аж похолов від жаху. То що чого вони сюди прийшли, щоб помститися. Найпершим його пориванням було втекти геть звідти. Потім він згадав, що вдова Дуглас не раз робила йому добро, а ці двоє, може, замислили вбити її. Оце б тепер піти застерегти її. Але на таке в нього не стане духу. Вони ж можуть помітити його і схопити. Усе те, та й не тільки те, промайнуло в Гекові голові за коротку мить між словами того незнайомця і відповіддю індіанця Джо. «Тобі не видно за кущами? Ану стань сюди!» «Тепер бачиш, аге?» «Бачу. Ну то певно там хтось є. Облиш ти це діло!» «Як це облиш? Коли я назавжди покидаю тутешні місця. І може вже ніколи не випаде такої нагоди. Я ж казав тобі і знов кажу». Мені байдуже до її грошей, і ти можеш забрати їх собі. Але її чоловік завдав мені кривди, і то не раз. Коли він був тут суддею, він кинув мене за ґрати, як волоцюгу. Та це ще не все. Він скривдив мене в тисячу разів дужче, звелів відшмагати, відшмагати батогами перед в'язницею. Наче якогось негра на очах у всього містечка. Відшмагати, ти розумієш? Сам він помер уник розплати, але вона заплатить мені за все. Ой, не вбивай її, не треба. Не вбивати? А хто сказав, що я хочу її вбити? От його я таки вбив би, коли б він був живий, а її ні. Щоб помститися над жінкою, вбивати її ні до чого, досить спотворити її, роздерти ніздрі, обрубати вуха, як свині. Милий боже, та це ж тримай свої думки при собі, тобі ж буде безпечніше. Прив'яжу її до ліжка, а як і спливе кров'ю мені що. Плакати не буду, хай конає. А тебе, приятелю, я привів собі в поміч, бо самому мені не впоратись. Спробуєш відмагатися порішу, зрозумів? Но якщо доведеться пристукнути тебе, то її заразом кінчу. І тоді хай хтось дізнається, чи їх це рук діло. Гаразд, Коли вже так треба, то ходімо зараз же. Чим скоріше тим краще, бо мене аж трусить усього. Зараз, коли там люди «Слухай, здається, мені щось ти не те надумав. Ні, ми зачекаємо, поки погасять світло. Квапитись нам нема куди». Гек збагнув, що далі западе мовчанка ще моторошніше, ніж будь-які криваві балачки. Отож він затамував віддих і тихенько відступив назад. Якусь хвилю постояв на одній нозі, ледь утримуючи рівновагу і мало не падаючи то в той, то в той бік. А тоді вже обережно поставив другу ногу. Потім так само повільно й сторожко ступив другий крок назад, тоді ще і ще один. І раптом під ногою в нього хруснула галузка. Гекові аж дух забило, і він наставив вуха. Скрізь тихо, ані шелесне. Серце його затопило незмірна полегкість, він повернув назад на вузькій стежці між щільними шпалерами сумаху. Так обережно, як ото повертає корабель, і швидко, хоча й з осторогою, пішов геть. А коли спустився до каменярні і відчув себе в безпеці, помчав так, що аж п'яти замехтіли. Біг усе вниз і вниз, аж поки опинився біля дому старого валлійця. А там став так гатити кулаками в двері, що з вікон зараз же виструмили з голови самого господаря та двох його здоровенних синів. «Що це за буча? Хто там грюкає? Чого треба? Відчиніть, худчі, я все розкажу. А хто ти такий?» «Гекльбері Фінн, швидше відчиняйте!» «Гекльбері Фінн, он як!» «Не таке вже начебто ім'я, щоб перед ним відчинялися всі двері!» «На все ж пустіть його, хлопці, почуємо, що там за халепа». «Тільки не кажіть нікому, що це я вам розповів», – були перші гекові слова, коли він зайшов. «Дуже вас прошу, а то мене вб'ють. Але вдова часто була добра до мене, і я маю розповісти, повинен розповісти, якщо ви пообіцяєте не виказувати мене. Побий мене Бог». Він таки має що сказати, не дарма ж так боїться, вигукнув старий. Говори, синку, говори, ніхто з нас тебе не викаже. А за три хвилини старий господар та його сини, добре озброєні, вже піднялися нагору і ступили на стежку між кущами сумаху, скрадаючись навшпиньки і тримаючи рушниці на поготові. Гек не пішов за ними далі. Він сховався за великим каменем і почав наслухати. Повільно тяглися хвилини тривожної тиші. А тоді зненацька гримнули постріли й почувся крик. Гек не став чекати, що буде далі. Він вискочив з-за каменя і чимдуш дременув униз. Розділ тридцятий У неділю вранці ледь почало розвиднятися Гек мало не навпомацьки вибрався нагору і тихенько постукав у двері старого вальліця. Господарі ще спали. Проте сон їхній після нічних тривог був сторожкій. І з вікна одразу запитали «Хто там?» Бо язкий голос Гека озвався ледве чутно «Будь ласка, відчиніть, це я, Гек Фін. «Перед цим ім'ям, синку, наші двері відчиняться і вдень, і вночі». «Ласкаво просимо!» Такі слова бездомному хлопцеві випало почути чи не вперше, і нічого приємнішого він зроду не чув. Та й не міг пригадати, щоб хтось колись отак запрошував його до себе в дім. Двері одразу ж відчинили, і Гек зайшов. Його посадили на стілець, а старий господар та його здоровані сини почали квапливо одягатися. «Ну, синку, ти, мабуть, добряче зголоднів, тож сніданок буде на столі зі сходом сонця, та ще й просто з вогню, будь певен. А ми з хлопцями думали, що ти в нас і заночуєш». «Та я страх, як перелякався», – сказав Гек. «Тим то й утік. Коли ото залящали постріли, я й дав драла, і милі зотри не спинявся. А оце, бачте, прийшов дізнатися, як воно там, та зумисне вибрався в досвіта» щоб не наскочити на тих дияволів, хай би й на мертвих. Айч, бідолаха, воно й видно, що тобі цю ніч було непереливки. Та ось зараз поснідаєш, і до ліжка он воно тебе чекає. Ні, синку, на жаль, вони не мертві, хоч як це нам і прикро. Ми ж бо добре знали, де вони зачаїлися, ти нам усе так докладно розповів. Отож і підкралися навшпиньках зовсім близько до них, тією стежкою між сумаху, темною, наче льох. І отут, як на те, мені закортіло чхнути, от така бісова халепа. Як міг силкувався стриматись, та де там? Коли вже маєш чхнути, то таки чхнеш. Ішов я попереду з пістолем на поготові, а коли чхнув, тіли ходіє враз, шаснули геть зі стежки. Тоді я гукнув Стріляйте, хлопці, і сам пальнув туди, де зашурхотіли кущі. Хлопці теж торохнули. Але ті мерзотники вже встигли дременути, і ми погналися за ними вниз крізь зарості. Здається, мені наші кулі їх не зачепили. Вони, коли пустилися навтіки, й собі стрельнули по разу. Та теж намарне, тільки дзизнуло десь поруч. А тоді вже й ходи їхньої не стало чути. Тож ми припинили гонитву, спустилися до містечка і збудили поліційних начальників. Ті підняли на ноги людей, виставили варту понад берегом, а коли розвиднеться, шериф улаштує облаву в лісі. Мої хлопці також підуть. Шкода тільки ми не знаємо, які вони із себе, ті злодюги. Як би знали, легше було б шукати. Але ж ти, синку, певно не зміг розгледіти їх потемки, правда? Та ні. Я запримітив їх ще в містечку і подався за ними. «Ну, молодець!» «То кажи, синку, кажи!» «Один старий глухонімий іспанець. Він останнім часом разів кілька з'являвся в містечку. А другий такий собі волоцюга, обдертий, лихий з виду. Годі, синку, ми вже знаємо, хто це!» Якось натрапили на них у лісі завдованою садибою, і вони шаснули геть. А ну, хлопці і скажіть про це шерифові. А без сніданку якось переб'єтеся й до завтра. Сини валіться. Зараз же й вирушили. Коли вони й виходили, Гек підхопився на ноги і вигукнув. Ой, тільки не кажіть нікому, що це я про них розповів. Дуже вас прошу. Гаразд, Геку коли вже ти так не хочеш. Але тобі слід би цим тільки пишатися. Ой, ні, ні, будь ласка, нікому не кажіть. Коли молодики пішли, старий вальлієць мовив. Вони не скажуть нікому, і я не скажу. Але чому ти так не хочеш, щоб про це знали? Гек не став пояснювати, як воно все було. Сказав тільки, що про одного з тих людей... Він забагато знає, ні за що в світі. Не хоче, щоб той довідався, що він знає про нього, бо тоді, напевне, пристукне його. Старий ще раз пообіцяв мовчати, потім спитав. А чого це ти надумав піти за ними назирці? Щось тобі здалося підозрілим чи що? Гек помовчав, обмірковуючи безпечну відповідь, потім сказав. Та бачте... Я ж і сам наче якийсь волоцюга, всі ж бо так кажуть, і нічого тут не вдієш. А часом буває й таке, що мені через це аж не спиться вночі. Лежу ото й думаю, як би його зажити по-іншому. От і минулої ночі так було, сон мене не брав. То я й подався десь опівночі блукати вулицями. І все думав то думав про своє життя. Аж поки дійшов до того розваленого... Цигляного складу, що біля заїзду товариства тверезості. Став я там прихилився до стіни та й думаю собі далі. Аж глядь, ті двоє скрадаються повз мене зовсім близько, і щось несуть під пахвою. Певне, ж, крадене. Один із них курив, а другий захотів прикурити, та вони спинилися якраз проти мене. І сигари освітили їхнє обличчя. тоді я й побачив що більший на зріст, то глухонімий іспанець. Я впізнав його сиві баки пов'язку на оці, а другий як глянути справжній диявол у дранті. Та як же ти в світлі сигар розгледів і дрантя? Гек на мить збентежився, а тоді відповів Ну, я не знаю. Але от якось розгледів. То вони пішли далі, і ти. І я подався за ними, ж. Усе так і було. Закортіло побачити, до чого воно йдеться, бо вони скрадалися, наче злодії. Тож я слідкував за ними аж до вдовиної огорожі. Де ото приступки? А там став у темряві і чув, як той обідраниць заступався за вдову, а іспанець божився, що спотворить її. Про це я вже розказував вам і вашим. Як? Глухонімий? Усе те казав? Гек знову непростимо схибив. Він як міг намагався не дати наздогад старому, хто був насправді той іспанець, а проте, попри всі хлопцеві виверти, язик таки затяг його в халипу. Він пробував якось виплутатися, але під пильним поглядом господаря щоразу бовкав дурницю за дурницею. Нарешті старий валієць сказав, «Ти, синку, не бійся мене. Я тобі от ані стілечки шкоди не зроблю, ніколи в світі, навпаки. Захищатиму тебе. ж, захищатиму. Той іспанець, ніякий не глухонімий. Ти не хотів цього казати, але в тебе вихопилось. То нічого тепер не вдієш. І ти знаєш про нього щось таке? Чого не хотів би відкривати? А ти звірся на мене? Скажи, що воно таке? Я тебе не підведу, будь певен. Гек, якусь хвилю дивився в чесні очі старого, тоді нахилився і прошепотів йому на вухо. Він зовсім не іспанець то індіанець Джо. Валіть, мало не впав зі стільця. А потім сказав, «Ну, тепер мені зрозуміло. Коли ти казав про обрубані вуха та роздерті ніздрі, я подумав був, що це ти сам додав, задля красного слівця, бо білі люди так не мстяться. Але індіанець – то зовсім інша річ. За сніданком вони й далі розмовляли, і старий господар принагідно розповів, що вночі, перш ніж піти спати, він та його сини взяли ліхтар і, повернувшись до тієї огорожі, пильно оглянули все довкола, чи немає де слідів крові. Крові вони не знайшли, зате наткнулися на чималий клонок з... з чим? Якби цей вигук був блискавкою, і то не міг би злетіти з побілілих гекових уст так швидко і невтримно. Очі хлопця розширились, він принижк і жадібно чекав на відповідь. Валієць аж здригнувся з подиву, а тоді втупив у нього очі і дивився три секунди, п'ять, десять. Потім відповів. Із злодійським знаряддям. Та що це з тобою, синку? Гек відкинувся на стільці і тихенько, але глибоко зітхнув, відчуваючи невимовну полегкість. Господар пильно й допитливо подивився на нього, тоді сказав. А то ж і злодійським знаряддям. Здається, від цього тобі полегшало на душі. Але чого ти так схопився? Що, по-твоєму, ми мали там знайти? Гека було загнано в тісний кут. Господар не спускав з нього вимогливого погляду, і хлопець віддав би все на світі, за бодай якусь доладну відповідь. Та нічого не спадало на думку. А той вимогливий погляд Наче просвердлював його наскрізь і, не маючи часу зважити те, що з дуру навернулося на язик, Гек безтямно пробелькотів. Ну, може, підручники для недільної школи? Сердешний хлопець зовсім знітився і не міг навіть усміхнутися. Зате старий валієць зареготав так гучно і весело, що все його велике тіло аж заходило ходором а насміявшись, сказав «Такий сміх, однаково, що гроші заощаджені на лікарі, бо він зберігає людині здоров'я». А тоді додав «Відолашний хлопець, он, який ти блідий, змарнілий, тобі, видно, добряче таки не здужається, то й не диво, що в голові трохи тьмариться, та дарма, уклигаєш. Лягай відпочинь, поспи». І все минеться, я певен. Гека брала досада, що він повівся як бовдур і своїм дурним переляком збудив підозру. Адже ще тоді, як він почув розмову тих двох біля вдовиної огорожі, йому стало зрозуміло, що вони несли із заїзду ніякий не скарб. Та він тільки думав, що то не скарб, а напевне цього не знав. Тому згадка про знайдений клунок і вразила його, наче грім з ясного неба. Проте загалом було навіть добре, що так сталося, бо тепер, коли Гек не мав ані найменшого сумніву, що то не той клунок, йому відлягло від серця. І він зовсім заспокоївся. Справді бо, все начебто складалось якнайкраще. Скарб, певно й досі, в другому номері. Тих двох злочинців сьогодні ж таки зловлять і кинуть до в'язниці. Отож вони з Томом увечері підуть і без будь-якого клопоту, нікого не боячись, приберуть ті гроші до рук. Тільки навпоралися зі сніданком, як у двері хтось постукав. Гек підхопився і гайнув шукати якоїсь схованки, бо не хотів, щоб його, бодай, трохи вплутували в ту нічну пригоду. Валієць відчинив двері і впустив кількох чоловіків та жінок, серед них і вдову Дуглас. А на схилі гори побачив ще чимало городян, що купками тяглися до вдовиної огорожі побачити на власні очі місце події. Отже, новина вже поширилася по містечку. Валієць мусив розповісти гостям про те, що сталося вночі. Вдова стала дякувати йому, це ж він, мовляв, урятував її життя. Ані слова про це, добродійко. Є інша людина, якій ви завдячуєте, чи не більше, ніж мені та моїм хлопцям. Але вона не хоче, щоб я назвав її ім'я. Коли б не ця людина, ми б і не подумали б туди поткнутися. Певна річ, усі так зацікавилися тим загадковим незнайомцем, що майже забули про саму пригоду. Але валієць, розпаливши до краю цікавість гостей, так і не розкрив їм своєї таємниці. І невдовзі поголос про неї пішов по всьому місту. Коли господар закінчив свою розповідь, Удова Дуглас сказала. А я собі як заснула, читаючи в ліжку, так і проспала всю ту колотнечу. Чого ж ви не прийшли та не збудили мене? Вирішили, що не варто. Ті негідники навряд чи наважились би вернутись, та інструмент свій вони загубили, а без цього їм у будинок не вдертися. От ми й подумали, навіщо будити вас і лякати до смерті. А троє моїх негрів вартували у вашій садибі аж до ранку, оце щойно повернулися. Люди приходили ще, і господареві довелося зо дві години знов і знов повторювати свою розповідь. Під час шкільних канікул. Не було занять і в недільній школі. Але того дня всі з раннього ранку прийшли до церкви. Нічна пригода переполошила городян і її обговорювали з усіх боків. Хтось приніс звістку, що злочинців ще й сліду не знайшли. А коли скінчилася проповідь, дружина судді Тетчера, йдучи разом з усіма до виходу, наздогнала місіс Гарпер і сказала То що? Моя Бекі спатиме цілий день? Я так і думала, що вони нагуляються до знемоги. Ваша Бекі? Атож. Їй зляканим поглядом спитала. Хіба вона вчора не лишилась у вас ночувати? Та ні. Місіс Тетчер поблідла й важко опустилася на лаву. І саме тоді з ними порівнялася тітка Поллі, жваво балакаючи із знайомою. Тітка Поллі спинилась і сказала «Доброго ранку, місіс Тетчер!» «Доброго ранку, місіс Гарпер!» «Десь мій том знову запропав. Мабуть, учора заночував у вас. Чи у вас? І тепер боїться навертатися мені на очі. Доведеться провчити його як слід!» Місіс Тетчер... Поблідла ще дужче і кволо похитала головою. — Він у нас не ночував, — сказала місіс Гарпер, уже, видимо, занепокоєна. На обличчі тітки Поллі відбилася неприхована тривога. — Джо, Гарпере, ти бачив мого Тома сьогодні вранці? — Ні, мим. А коли ти бачив його востаннє? Джо спробував пригадати, але, непевне, сказати не міг. Люди, що виходили з церкви, спинялися й перешіптувались. На всіх обличчях прозирав неспокій. Почали стривожено розпитувати дітей і молодих учителів. Ніхто з них не помітив, чи були Том і Бекки на поромі, коли він повертався до міста. На той час уже споночило, а ніхто й не подумав перевірити, чи всі на місці. І зрештою один молодик ляпнув, не подумавши, що Том і Беккі могли залишитися в печері. Місіс Тетчер зомліла. Тітка Полі плакала й заламувала руки. Тривожна звістка переходила з уст вуста від гурту до гурту, з вулиці на вулиці, і минуло за ледве п'ять хвилин, як ударили в усі дзвони і ціле містечко сполохано. Заметушилося. Пригода на Кардівській горі враз утратила свою вагу, і ніхто вже й не згадував про тих двох злодюг, сідлали коней, споряджали човни, знов забрали з переправи пором, так що за півгодини після моторошного відкриття не менш як двісті чоловік поспішали до печери дорогою і річкою. Аж до кінця того довгого дня. Містечко спорожніло, наче вимерло. Чимало жінок навідало тітку Полі і місіс Течер, намагаючись буде якось їх утішити, а то й плакали разом, і це було краще за будь-які слова. Цілу безсонну ніч містечко чекало вістей, та коли врешті благословилося на світ, надійшло всього кілька слів. «Передайте ще свічок і чогось поїсти». Місіс Тетчер себе не з згоря, так само й тітка Поллі. І хоч суддя Тетчер раз-пораз раз присилав із печери обнайдійливі і підбадьорливі записки, вони не давали розради. На світанку повернувся додому старий валієць, увесь закапаний свічковим лоєм, перемазаний глиною і геть знеможений. Він побачив, що гек і досі лежить у ліжку, в яке його поклали вчора, і марить у гарячці. Всі лікарі були в печері, і доглядати хворого хлопця прийшла вдова Дуглас. Вона сказала, що зробить для нього все можливе, бо, мовляв, хоч який він є, добрий, поганий чи ніякий, а проте і він боже створіння, отож не годиться покинути його на призволяще. Валієць зауважив, що і в гека є в душі добрі струни, а вдова підтвердила. Та певно, що є. То Божа благодать? Наш Творець нікого нею не обминає, ніколи нікого. Кожне його створіння позначене тією благодатью. Ближче до полудня купки знесилених чоловіків потяглися від печери до містечка. Проте найвитриваліші не облишали пошуків. Новин принесли мало. Шукали вже у найвіддаленіших відгалуженнях печери, куди раніше ніхто не забивався. Шукатимуть і далі, не проминаючи жодного закутка, жодної розколини. У переплетенні підземних коридорів то там, то там миготять далекі вогники, і під похмурим склепінням раз у раз перекочується глухе відлуння погуків та пістолетних пострілів. А в одному закутку далеко від тих переходів де, звичайно, товчуться екскурсанти, на кам'яній стіні побачили виписані кіптявою імена Беккі і Том. І там таки поблизу знайшли закапаний лоєм уривок шовкової стрічки. Місіс Тетчер упізнала ту стрічку і гірко заплакала над нею, а тоді сказала, що то остання пам'ятка, яку вона матиме по своїй дитині найдорожча з усіх пам'яток, бо ця стрічка була на її бідолашній дівчинці майже до самого кінця, вже перед тим, як її спостигла жахлива смерть. Дехто розповідав, що час від часу в печері з'являлася у далині цятка світла, і в тих, хто її бачив, вихоплювався радісний крик, і одразу зо два десятки чоловік Пускалися туди лунким переходом, але щоразу їх чекало гірке розчарування. Виявлялося, що то не Бекі з Томом, а хтось із шукачів. У напруженому, виснажливому чеканні, поволі, година за годиною, минули три страшні дні і три страшні ночі. І містечко впало в чорну безнадію і зацепеніння. Ніхто не мав охоти щось робити. Саме під той час випадково виявили, що в заїзді товариства тверезості таємно торгують спиртним, але й це відкриття не пожвавило громадського пульсу, хоч яке воно було разюче. Опам'ятавшись на часинку, Гек кволим голосом навів розмову на заїзди і зрештою, боячись почути найгірше, запитав – чи не знайшли чогось у заїзді товариства тверезості, поки він лежав у горячці. «Знайшли, а як же?» – відказала вдова Дуглас. Гек аж підскочив на ліжку і дико зблиснув очима. «Що? Що там знайшли?» «Спиртні напої. І тепер той заїзд закрили. Ляж і заспокойся, дитино. Як ти мене налякав?» «Скажіть мені лише одне, одне єдине, дуже вас прошу, їх знайшов Том Сойер?» Вдова гірко заплакала. «Годі, Балачок, дитино, годі! Я ж уже казала, тобі не можна розмовляти, ти дуже-дуже хворий!» Виходить, нічого, крім пляшок, не знайшли. «Щенився Богу, який шелест. І тепер скарб пропав, пропав без вороття. Але чого б їй плакати, цій жінці? Дуже дивно, чого вона плаче. Ці думки зринали в затуманеній гековій свідомості, аж поки стомившись від них, він заснув. А вдова промовила сама до себе. Ага, вже спить бідолаха. Том Сойер знайшов. Де ж пак? Якби ж то хтось знайшов самого Тома Сойера. Ой, мало вже таких, в кого ще лишилася надія і досить сил, щоб шукати й далі.